Kapitola 8. Julie, jsem nechal zprávu, že budu chvíli mimo dosah a nemůžu říct, kde nebo jak dlouho budu pryč. Ať si nedělá starosti, že jí to později vysvětlím a že odvoz domů si zařídím sám. O našem vztahu dost vypovídá, že to podle našich standardů nebyl neobvyklý hovor. Black Hawk úřadu pro kontrolu Monster byl v porovnání s mým obvyklým odvozem přepichový. Dobře, stále byl zařízený spartánsky, ale neviděl jsem v něm nic oblepené izolepou. Agent Franks seděl naproti mně. Samozřejmě neměl náladu na řeči, prostě tam jen seděl s puškou F2000 v klíně. Na palubě s námi byl jen pilot a jeho kopilot. Frank si jim dal pár instrukcí a hned jsme vzlétli, mířili jsme na východ. Pak už jsem nedokázal odhadnout, kterým směrem letíme, protože byla tma a pár vzácných světel neodhalilo žádný orientační bod. Mé pokusy o konverzaci ukončovaly variace na téma tajné a prázdné pohledy. Opřísahám, že někdy to dělal jen proto, aby mě tím naštval. Franks se choval, jako by měl přísný denní příděl slov, a těžce ho trestali za jeho překročení. Většinu rozvinutých věcí bohužel schovával na zastrašování a obvykle dokázal komunikovat jen prostřednictvím mračení, mrkání a vyzařování hrozby. Znal jsem jeho tajemství. Věc, kterou všichni znali jako agenta Frankse, byla předlohou k fiktivnímu Frankensteinovu monstru a po světě chodila už hodně dlouho. Jeho tvůrce, alchemista Konrad Dippel, zemřel na začátku 18. století. Frank se proto musel sešít už dřív. Jen jeho samotná existence napínala moji zvědavost, ale bylo to marné. O co, Franksi, když se dorazil do Ameriky? To je tajný. Ty se snažil jsem se najít správné slovo. Nenarodil se tady. Proč jsi imigroval? Vteřinu na mě zíral. To je tajný. Milé, dostal jsem obě možné odpovědi na jedinou otázku. Dělal jsem pokroky. Po tom úspěchu jsem se rozhodl trochu si schrupnout. Probudila mě změna tlaku. Franks se zdánlivě nehnul ani opít, ale hodinky mi prozradili, že uběhla hodina. Na místě jsme za pět minut, pověděl mi Franks. kdy jsi měl poslední psychickou epizodu? Mému napůl spícímu mozku chvíli trvalo, než jsem to zpracoval. Co? Kdy jsi měl poslední psychickou epizodu? Neměl by o tom vědět. Franks byl můj bodyguard během incidentu s dočasností a posledního vystavení starobilým, ale snažil jsem se to před ním maximálně skrývat, i když jsem si byl jistý, že se kolem mě ochomítal dost dlouho, aby poznal, že nejsem úplně normální. Ne, já ne, ale on na mě dál zíral těma nemilosrdnýma vypůjčenýma očima bez výčitek. Polit mi, Franksi! To je tajný. Naklonil hlavu do strany a si přemýšlel, jak mě zabít a nezašpinit si svůj krásný vrtulník. Kdyby mě to zajímalo, už bych s tím něco udělal oni. Tady mě dostal. Majers na vlastní oči viděl, jak mě kousla zombí a já nezemřel. Kdyby na mě UPKM záleželo, mohli mě dávno strčit pod zámek kvůli prostudování a zhodnocení. Navíc se nezdálo, že by Frank se podobné věci obzvlášť zajímaly. On se o kuriozity jako já staral jen tehdy, když se mu mohli hodit k dosažení jeho cíle. Zatraceně, ale já mu nic říkat nechtěl. Dobře. Ale ty odpovíš na pár mých otázek a pak já odpovím tobě. Nedělal jsem si iluze, jak málo pravděpodobné to je. Franks na mě zíral. Byli jsme zpátky na startu. Podíval jsem se z okna. Pod námi teď bylo víc světla. Velké oranžové bezpečnostní lampy v gigantickém mřížkovém vzoru. Byla tam spousta plotů a podivné bílé nízké budovy. Nic z toho jsem nepoznával. Franks si odkašlal. Otočil jsem se k němu. Přišel jsem kvůli válce. Franks se chystal mluvit? O to se mi snad zdá. Ale tak snadno z toho nevyklouzne. O které válce? To je první na vteřinku jsem se zamyslel. O první americká válka byla byl jsem Hesenian. Tak moc mě to zaskočilo, že mi chvíli trvalo, než jsem si připomenul základní znalosti. Hesenian, jako ti Němci, co bojovali ve válce za nezávislost. Páni, ale tohle je šílený. To ani náhodou. Franksův výraz říkal ano. Logicky jsem věděl, že je Franks ještě starší, ale tohle všemu dávalo jistou perspektivu. No počkej, Heseněné dělali pro Bryty. Ty jsi vyměnil strany? Proč? Ben Franklin mě slušně požádal. Ben Franklin? Vážně? No to je úžasný. Víš, že ten chlap vynalezl elektřinu. Franks povytáhl obočí. Nemůžeš vynalézt elektřinu. O ty víš, jak to myslím. Nemůžu uvěřit, že si potkal Bena Franklina. Čekal jsem, že bude pokračovat, ale on se zase vrátil k zírání. To znamenalo, že jsem na řadě já. Za předpokladu, že mi pověděl pravdu a Franks sice měl spoustu příšerných vlastností, ale lhář to nebyl, šlo o neskutečné množství informací. Kdybych se o ně s kýmkoliv podělil, nepochybně by mě přetrhnul jako hada. Neměl jsem jinou možnost, než mluvit. No, dobře, k poslední příhodě došlo chvíli po boji s Armunepem. Nepovažoval jsem za nutné dodávat, že poslední zkušenost zahrnovala mysl jeho nadřízeného a zjištění, jak se agent Myers během své praxe v soukromém sektoru zapletl do jistých, děsivých, nelegálních a amorálních věcí. Především šlo o podporu reje Šeklforda IV., který umožnil Martinu Hudovi oživovat mrtvé, aby pak za ně vybírali odměny z Fonasilu. Pro Myers se to bylo ponižující. Ne, že by mi na něm záleželo, ale mnohem víc poněžující by to bylo pro L.M. a rodinné jméno Shekelfordů a na tom mi záleželo moc. Od té doby nic. Pováha schopnosti. Stalo se to na nejvej šestkrát. Začalo to s Lordem Mačádem, pak se to obnovilo po vystavení jejich artefaktu, u kterého doufám, že jste ho by parchanti někam uklidili a pořádně zamkli. Naklonil hlavu do strany. Vzpomínky. Můžu vidět vzpomínky. Franks podezřívavě přimhouřil oči. O tvoje ne. Nikdy. Věř mi tohle vidět nepotřebuju. Děje se to jen při fyzickém kontaktu. Vypadá to, že musí myslet na jednu určitou spomínku, o kterou já zrovna mám opravdu hodně velký zájem. Bylo toho mnohem víc, třeba můj zážitek v mysli Karlose Alhambry nebo jak jsem Erlovi pomáhal bojovat s démonem v jeho hlavě, ale k čertu s Franksem. On znal Bena Franklina a nikdy by mi o tom neřekl. Když on může mít tak úžasná tajemství, proč ne já? To je v podstatě všechno. Hm. Franks nad tím dlouho přemýšlel. Vlastně tak dlouho, až jsem se myslel, že je to pro něj vyřízené. Vrátil jsem se k vyhlížení z okna. Soudě podle vozidel dole jsme přelétali nad nějakou řídce obydlenou částí vojenské základny, jen pár rozptýlených záhadných budov a spousta otevřeného pouštního prostoru mezi nimi. Majelo se zmínil, že se místo útoku nacházelo západně od Dagwejského vojenského prostoru. Hádám, že právě tam jsme dorazili. Až se tam dostaneme, řekneš mi, až něco ucítíš. A kde přesně to tam je, nejsem si jistý. Frank, to překvapivě dál nerozvedl. Přistáli jsme uprostřed pláně. Po letu nad mílemi vládních budov bych čekal, že k něčemu dorazíme, ale venku byl jen peliněk a sníh. Nedaleko stál jediný žlutý pikap se zapnutými světly. Dveře Blackhawku se otevřely a přede mnou stála nezřetelná lidská postava v obrovském žlutém gumovém protichemickém obleku. Za plastovým krytem obličeje se jen s obtížemi rozeznával náznak tváře. Vzhledem k Majlovu upozornění, že se tu pohřbívají chemické a biologické zbraně, mě setkání s někým v obravském, děsivém, apokalyptickém obleku dokonale probralo. On, ona, to, ať se propadnu, jestli to šlo poznat, podal Franksovi velkou gumovou tašku. Agent Franks, bylo nám řečeno, že vás máme čekat. Oblečte si to. Byl to muž a jeho hlas vycházel z reproduktoru na spodní straně přilby. Franks rozepnul tašku a odhalil další protichemické obleky. Proč je potřebujeme? Zeptal jsem se nervózně. Kdo je to? Chtěl vědět cizinec. Konsultant, odpověděl Franks. Nepodepsal zřeknutí se odpovědnosti. Jestli tady zemře, není to můj problém. Musí ten papír podepsat. Nikdy to nebyl, řekl Franks. Stejně jako spousta dalších návštěvníků, co se mi celý den potulují základně. Pravidla jsou stejná. Pokud se od vás vzdálí, moje muže ho zastřelí. Rozumím. Přilba se obrátila ke mně. Prakticky jsem viděl jen svůj odraz. Držte se u agenta, jinak budete zastřelen. Došlo mi to už na poprví, Tak proč potřebuju ten voblek? Nervový plyn. Když sejdete z cesty, budete zastřelen. Noc se náhle zdála být extrémně mrazivá. Nervový plyn? Nervový plyn, když zajdete za plot... Jo, jo, chápu, budu zastřelený. Ne, když zajdete za plot, tak se to odporný svinstvo, co je tam pohřbený, propálí skrz váš respirátor a vy do deseti sekund dostanete křeče a do minuty budete po smrti. Moji muži vás nezastřelí, ale budete si přát, aby to udělali. Oblékněte se a přiďte za mnou kautu. Do čeho jsem se to sakra namočil? Franks mi podal přilbu. Doufám, že těsní. sní. Polip mi, Franksi, doufám, že tvoje ne. Franks pokýval hlavou. To by bylo nepříjemný. Nervovej plyn svědí. Plot nebyl tak působivý, jak jsem si představoval. Tvořili ho větrem ošlehané staré dřevěné sloupky a tři řady zrezlého ostnatého drátu. Vypadal, že by nezadržel ani vsteklou krávu, na tož teroristy. Této sekci se neoficiálně říká zóna děslu. Většina lidí na základně ani neví, že tahle sekce existuje a co tu moji lidé dělají. Některé věci tu pohřbily už ve čtyřicátých letech Kdy jsme toho o uskladňování biologických zbraní moc nevěděli a na všechno se spěchalo. Mnoho záznamů se ztratilo, takže co přesně tady je, kde to je a jak to uskladnili, je přinejmenším sporné. Teď by to mělo být v celku bezpečné, ale jednou jsem viděl kojota, co se prokousal přes plod. Ušel v zóně děsu pár set metrů, udělala se mu pěna utlami a prostě padl mrtvý k zemi. Už sebou ani neškobnul. Vykládal náš průvodce, který se stále neobtěžoval a asi se na to ani nechystal, představit. Teď to tady schováváme pod těsnější pokličkou. Stačí sebe menší náznak podezření a tohle místo se uzavře, nikdo nesmí dovnitř ani ven, dokud se všechno neprověří. Ale když tenkrát došlo na uskladňování nebezpečných věcí, byl to tak trochu divoký západ. Mezi pelinkem a plotem byla vyježděná cesta. Z nich mnoho nedávných otisků bot rošlapalo na písčitou břečku. V gumovém obleku se nechodilo snadno. Přilba blokovala periferní vidění. Boty byly plandavé a neohrabané. Dokázal jsem si představit, jak hrozné vedro v tom většinou musí být, ale právě teď mrzlo a foukal ledový vítr, takže jsem si užíval příjemné tepličko. Můj dech zněl jako dart váder. Snažil jsem se od ostnatého drátu držet tak daleko, jak jen to šlo, abych si o něj oblek neprotrhl. Ve vršku přilby byla zasazená baterka, světlo poskakovalo sem a tam, jak jsme šli po kilometr dlouhé stazce. Zahlédli jsme jen pár dalších lidí, všichni v mohutných oblecích bez identifikace. Neviděl jsem nikoho z lidí, co mě měli zastřelit, kdybych se oddělil od Frankse, ale nepochyboval jsem, že tam jsou a sledují nás nočním viděním přes vysoce výkonné pušky. Já z cesty nesejdu. Ne, pane. Na podobných místech dostanete rakovinu rohovky jen z toho, že se budete moc často dívat mimo cestu. Toto úložiště není uvedeno v záznamech. Neobjevuje se na žádné z našich map. Všechna okolní úložiště se datují do let 1943 až 45, což nám udává přibližné časové určení. Někdo to zahrabal do země a neobtěžoval se to kamkoliv zapsat. Netuším, ze kterého to pochází projektu nebo jaký druh skladovacího prostoru to je. A pravdu, ale pravdu nesnáším, když tohle udělají. Byl jste tam dole, majoré, zeptal se Franks. Ani náhodou. A nechystám se k tomu. Když vaši lidé řeknou, že je případ uzavřen, zase to zahrabeme a přilepíme na to varovnou cedulku nesahat. Nechci, aby s tím moji lidé měli něco společného. My se držíme bezpečných věcí jako Antrax. Myslel jsem, že všechny zbytky po tom prokletém rozhodujícím týdnu už jsou zaevidované. Když tu byl UPKM posledně, Přívalové dešti odkryli jeden z jejich experimentů. Přišlo to do kontaktu s Jelenem a tomu místo parohu narostla chapadla. Jelen z chapadly. Armáda mi neplatí dost, abych se staral o podobné svinstvo. to bylo podruhé, co jsem dnes večer slyšel o rozhodujícím týdnu. Kdo všechno tam už byl? Jen tým z vaší agentury pár hodin po tom, co se spustil poplach, Prohlídli to tam, udělali pár fotek, dekontaminovali se a odletěli. Franks se zastavil. Jaký tým? Narazil jsem do něj. Guma zaskřípala a zavrzala. Bylo to velmi nepříjemné. Dva muže, jedna žena. Pěkná zrzka to byla. Major se zastavil, když zjistil, že se Franks nehýbe. Nechte mě hádat, ti nebyli z UPKM. Jejich průkazy tvrdili UPKM a měli ta správná povolení. Tím pro mě byli těmi, za koho se vydávali a já se pak na nic neptám. Pohřešovaný tým z jednorožce byl nedávno tady. Pro Frankse to byla novinka. Major pokračoval v chůzi. – Hech, vy lidi s černými vrtulníky a ty vaše hry. – Tohle není hra, Zabručel Franks. Mojí prací je dohlížet na věci tak strašné, že by jedna ampula vyhladila město. Cokoliv menšího mi připadá jako hra. Víš, Franksy, všechno to manipulování a lhaní, no, teď už víš, jak lovcům připadáte vy. Bylo příjemné se mu posmívat. Naprd co? Jeho přelba se otočila ke mně. Neviděl jsem mu pořádně do obličeje, ale poznal jsem na něm, že zvažuje, že mě hodí přes smrtící plot k pěnícím kojotům. Ale neudělal to. Asi dospěl k názoru, že bych se mohl ještě hodit. A tak jsme se vrátili k plahočení v oblecích. Do země bylo zaraženo několik malých červených praporků, major u nich zabočil doprava. Nebyla tu žádná skutečná cesta, ale boty ve sněhu vyšlapaly pěšinku. Peliněk se mi zamotával kolem neohrabaných bot a snažil se mi je podtrhnout. Byl jsem rád, když nás major zavedl na mítinu, kde pokole na vysoké keře nerostly. Detektory pohybu se spustili asi včera ve čtyři ráno. Náš zásahový tým našel tuhle díru a když jsme tam spustili kameru, objevili jsme zlomenou pečeť. Protože stopy vedli ven, ale ne dovnitř, zavolali jsme vaší agenturu. Jeden jelen schapadli mi stačil. Teď už je to váš problém. Tahle mítina mi připadala zvláštně povědomá. A pak se přiřítil napůl zapomenutý nejasný sen z minulé noci a moje kolena se změnila v rozhol. Tohle místo už jsem viděl. Pomalu jsem se otáčel... Ověřoval jsem si, že mítina má tvar dokonalého kruhu, keže nikdo neodstranil, prostě nerostly nad tím, co tu bylo pohřbené. V tom snu se uprostřed nacházela díra s rezavým žebříkem vedoucím k poklopu, který neměl být nikdy otevřen. Bál jsem se tam podívat, protože bych se tím potvrdil své nejhorší noční můry. Já se neprosil, abych byl vyvoleným, klukem z plagátu nebo kým jsem to sakra pro skupinu mrtvých lovců a spojené síly dobra byl a děsilo mě, když se mi pokoušeli něco říct. Ze zkušenosti jsem věděl, že když s ním o případu na obzoru jsou hodně špatné věci. Nejdřív jsem díru neviděl a necítil nic než úlevu, ale pak mi došlo, že je to jen hra světel. Ve sněhu byla prohlubeň. Stopy vedly přímo k ní. Major na díru ukázal jednou rukou v černé gumové rukavici. Tady je vaše uložiště. O do prděle. Co? zeptal se Franks. Pokud byl sen prorocký, seslaný Mordechajem, Bubou nebo někým jiným, tak byl na dně šachty vyškrábaný symbol, u kterého jsem se děsil, že ho někdy ve skutečném životě uvidím. Znamení bytosti, která se chystá zničit lidstvo. Znamení, které ukončí život mého otce. To nic. Nemusel jsem vidět jeho tvář za zrcadlovým plastem, abych věděl, že mi nevěří. Franks čekal. Tohle místo jsem viděl ve snu. O předpovídání budoucnosti ses nezmínil. Vyčetl mi Franks. Jsi příšerný médium. No, major si odkašlal. Já vůbec nic neslyšel. Půjdu a počkám u plotu. Odešel pryč. Já tam dolu nemůžu, Franksy. Je to nebezpečný. Franks instinktivně sáhl po pistoli, ale pak si uvědomil, že na ní pod oblekem nedosáhne. Ne, myslím, že nebezpečí už pominulo. Já prostě nemůžu. Nemůžu vidět, koukni, Jestli je ten sen přesnej, tak je dole znamení. Ono zabije, nemůžu to vysvětlit. Můj táta, je to komplikovaný. Bestvářný oblek mě pozoroval. Tak to není, Frenksi. Já dolu jít nemůžu. Lovci všechno komplikujou. Příběh se ze mě vyřinul prakticky sám. Můj táta měl umřít už dávno ale udrželi ho živu. já vlastně nevím přesně kdo, jen aby mě připravil na konec světa. Varoval mě před znamením, a že uvidím, bude to předpovídat, že je konec tady. Pak mi měl dát poslední zprávu a zemřít. Minulou noc jsem to znamení viděl ve snu, vyškrábané na té věci pod žebříkem. když tam vlezu, budu vědět, že to začalo. Nebudu mít na výběr, Budu ho muset vyslechnout. Až tahle mi se skončí, jeho darovaný čas vyprší a on umře. Nemůžu zapít svýho tátu Franksy. Frank se to zmátlo. Neskončí svět i tak? Já? Asi ano. Táta si tím byl jistý. Ať se stane, cokoliv válka přijde. Já prostě nemůžu. Franks se podíval na mě, pak na díru, pak znovu na mě. Bylo by snaží, kdyby mě nazval zbabělcem, ale on prostě odešel k díře, našel žebřík a se dolů beze mě. Franksova baterka zmizela a já zůstal sám. Stál jsem v prokletém kruhu, zatímco mráz postupně pronikal oblekem. Táta by se na mě vztekal. On svou smrt přijal a nechápal, proč to já nedokážu. On se na to připravoval celý svůj život. Mě to chrstnul do tváře teprve nedávno. Zjištění, že jsem to já, kdo má naplnit jeho celoživotní dílo, mu přineslo úlevu, sejmulo z něj těžké břímě. Ten sobecký parchant byl šťastný, že to všechno přehodil na mě a teď nedokázal pochopit, proč prostě nechci vyslechnout jeho zprávu a ukončit tak jeho život. Díra se mi vysmívala. Viděl jsem příliš mnoho věcí, abych o tom příběhu pochyboval. Čelil jsem mimozemským bohům a prastarým hruzám. Plul jsem cizí realitou a vstoupil jsem do šedé prázdnoty mysly, kterou na kusy trhal démon. Když táta tvrdil, že mu vrátili život a dali mu za úkol, aby mi pomohl zastavit apokalypsu, tak se mu věřil. Bylo by to snadné rozhodnutí, kdyby v sásce nebyl jeho život. Už se mi hnusilo a unavovalo mě, jak se mnou manipulují síly, které se vymykaly mému chápání, ještě víc mě podráždilo zjištění, že s mou rodinou manipulovali dlouho před mým narozením. S ostatními hrozbami jsem se vypořádal po svém a budu v tom pokračovat. Jen kvůli tátově přesvědčení, že po něm záhadní druzí chtějí, aby přitom zahodil svůj život, neuznám, že je to naše jediná možnost. Druzí můžou táhnout do hajzlu, ať už jsou cokoliv. Tohle udělám po svém. Nemohl bych to zvládnout, aniž bych ho do toho zapojil. Sen byl nápovědou. Někdo chtěl, abych tohle místo našel. Příběhy ostatních lovců o vzorci. Mohlo by jít od toho záhadného nepřítele, kvůli kterému mi vrátili tátu, aby nás před ním varoval. Pokud ano, tak tím, že odmítám splnit svou povinnost vše jen zhorším. horším. Tohle bylo větší než já, větší než můj otec. Musím se tomu postavit, musím to vědět. Tím to však nebylo ani o trochu lehčí. Sakra, tati. Přišel jsem k díře a namířil do ní lampu. Žebřík byl úzký a zrezlý. V realitě jsem cítil jen gumu a recyklovaný vzduch. Ale mohl bych přísahat, že z šachty vychází za tu chlípach prachu a času. U úpatí, že bříku se pohybovalo Franksovo světlo asi o 6 metrů níž. Znovu jsem zaklel a pomalu začal se stupovat dolů, že břík skřípal a sypala se z něj res. Pokud uklouznu, alespoň budu mít tu čest a vezmu Frankse sebou. Stěny byly hliněné a vystužené práchně vějícími dřevěnými trámy. Měly by to být pavučiny, brouci, plísně, prostě nějaké známky života, ale šachta působila nezvykle sterilně. Na konci se trochu rozšířila, dost na to, abych se mohl protáhnout vedle Frankse. S přivítáním se neobtěžoval. Chodba pod pískajícími botami byla kovová. Vzduch to byl těžký. Měl jsem tak velké problémy s dýcháním, až jsem si myslel, že mi přestal fungovat respirátor. Přinutil jsem se podívat dolů. Jistě, stejně jako ve tam byl poklop. Ale žádné škrabance. Žádné znamení tajemného nepřítele mého otce. Kov pokrýval prach, který nedávno narušili kroky, ale jinak byl netknutý. Opět jsem mohl dýchat. Sen mi ukázal tohle místo, ale také mi ukázal znamení žhnoucí ve tmě. Co to znamená? Poklop byl otevřený na škvírku. Frank schytil zrezlé kolo, ale to se samo protáčelo. nedávno ho něco rozbilo. Odsunul jsem se z cesty, když poklop zvedl. Panty zaskřípali na protest a víko zadunilo o stěnu. Dolů vedl další šepřík. Ty první, nařídil Franks. Proč? Já jsem důležitý. Otrhni si, Franksy, to ty tady máš vyměnitelný chodidla. Ty běž první. Už mě unavovalo zírat na svůj vlastní odraz. O dobře, ty hajzlé. Lezl jsem dolů. Kovový plášť byl více k deset cm tlustý. Moje lampa na přilby osvětlovala protější několik metrů vzdálenou stěnu. Každá příčka žebříku na ní vrhala velké černé stíny. Tenhle žebřík byl mnohem pevnější a cesta mnohem kratší. Na podlahu jsem se dostala rychle. Byl to kruhový prostor, jako bych stál na dně kovové vodní nádrže. Odhadoval jsem, že má stejný poloměr jako mrtvý kruh v poušti nahoře. Ustoupil jsem stranou, aby mohl Frank z poslední metr se skočit. Dvojice lamp osvítila celou místnost. Ho útulný! Moc tady toho nebylo. Na jedné straně operační stůl z nerez oceli přišroubovaný k podlaze, za ním vysoké kovové skříně. Začal jsem se nekontrolovatelně třást. Místnost neměla klimatizaci. Nezdálo se, že by sem přiváděli energii tak proč jsem najednou cítil tak neskutečný chlad? Skříně působily staromódně, velké pláty, které pohromadě držely kovové plechy a šrouby. Jedna byla otevřená, vnitřek vyplňovaly měděné dráty a skleněné trubice, jejíž obsah se dávno vypařil. Na dně bývala baterie, ale ta se rozstavila v zelenobílou kyselinovou hraudu. Na stroji nebyly žádné popisky, ale na několika místech s jinou barvou a bez prachu šlo jasně poznat, že tam nedávno někdo něco odstranil. Na podlaze byl poprašek změděných šupinek, leskl se. V porovnání se vším ostatním byl nový. Vypadá to, že tvoji kámoši z jednorožce trošku uklízeli. Nejsou to kámoši, zavrčel Franks. Ze stroje vedli svazky kabelů, sledoval jsem je pohledem ke stolu, kde se rozdělili na tucty jednotlivých vláken, každé končilo dlouhou jehlou. Byly nahodile rozházené po podlaze, ale já cítil, že v jednu chvíli byly všechny zabodnuté do jednoho těla, od hlavy až k patě. Zvedl jsem jeden drát a prohlédl si ho. Hrd jehly byl pokrytý zaschlou černou substancí. Upustil jsem ho. Netoužil jsem zjišťovat, jestli se ta věc dokáže prokousat proti chemickým oblekem. Stůl neměl tvar jako něco, kde byste připoutali obřího povouka. Spíš měl lidskou velikost i tvar. Tady šlo o mnohem víc než o obyčejného arachnida. Z okrajů stolu vysely kožené poprohy. Frank se jeden zvedl, byl tak vysušený věkem, že mu praskl v dlani. Před hodně dlouhou dobou tu někoho nebo něco připoutali ke stolu, napíchali do ně jehly napojené na nějaký stroj, pohřbili ho a zapomněli na něj. Jak taly mi zuby. O co tady jde, Franksy? Cítíš něco? Vstek. Ukázal jsem na stroj. Co o tom u PKM ví? Pokrčil rameny. Nic. Jo, no, strikn určitě ví víc, než říká. Možná bych se ho měl zeptat. Tvůj pohřeb. Franks se vrátil k hledávání stolu. Co je tenhle strikn záč, že se ho bojíš i ty? Já se žádného člověka nebojím. Tak co je nemezis? Franks se zarazil. To slovo ho zjevně ještě víc naštvalo. Už něco chytáš. O já nejsem žádný nadpřirozený geigrův počítač, Franksy. Pakhle to nefunguje. Zamumlal něco o zbytečnosti lovců a pokračoval v pátrání po stopách. Já se vrátil ke stroji, ale jeho účel mi unikal. Ať už dělal cokoliv, soudě podle stavu baterií mu šťáva došla už před desítkami let, ale ta věc na stole se od té doby nepohnula. Proč? Poprvé jsem se podíval na strop. Vlasy na zátelku se mi naježily. Bylo to špatně. Prostor zastřešovala stejná bezešvá ocel jako na podlaze, ale kolem u závěru barvy neodpovídaly. Frenxy, si... vypnul jsem svoji lampu. Zhasni světlo. Setmělo se. Skleněné lampy v našich přilbách pomalu bledly do orančova. Pak se v nádrži rozhostila černočerná tma. Stal jsem tam, respirátor pracoval, kůže mě pálila mrazem a čekal jsem. Světlo bylo nejprve slabé, tak moc, až jsem si myslel, že si ho jen představuji. Ale pak začalo sílit, svítilo barvou časem vybělené kosti. Světlo nabralo na zelenalý odstín a já ho viděl naprosto jasně. Byl to ten symbol. Znamení umístili nahoře, odkud prosakovalo kovem nádrže, dokud jeho zhoubnost nemohla být cítit uvnitř. Dali ho tam, aby probudilo věc připoutanou ke stolu. Nějak jsem věděl, jaké to je být tady spát a čekat lapený mezi světy. Když jsem náhle vtrhlo zvrácené zelené světlo, když proniklo do bezpečí nádrže, ta věc se probrala. Najednou se mě zmocnila slabost, roztřásla se mi kolena. Zapotácel jsem se, panikařil jsem, dokud jsem nenarazil na žebřík a nechytil se ho. Podstékající po mém těle, jako by se změnil v led. To je ono. Nedokázal jsem odpovědět. Hruze, která mi sevřela útroby, byla příliš velká, aby patřila jen mně. Byl to zbytkový strach, který tu zůstal po obyvateli nádrže. Pokusil jsem se pohnout, ale jako bych k žebříku přimrzl, jako by mě měla temnota spolknout hned, jak se ho postím. Stěny nádrže se přibližovaly. Musel jsem ven! Něco nelidského mi zavřeštělo do ucha. Uhnul jsem před zvukem, do obleku mi něco narazilo. Guma zaskřípala, když mi to přimáčklo na žebřík. Ztratil jsem rovnováhu a upadl na záda. Vzduchová bomba hlasitě zařinčila na kovové podloze. Pomoc! Další úder narazil do krytu obličeje takovou silou, až mi srazil hlavu na zem. Zvedl jsem před sebe ruce ale skrz neohrabané rukavice jsem cítil jen chlad. Sundej to ze mě! Najednou tu bylo světlo z Franksovy baterky, tak jasné, a já se díval do vychrtlé tváře něčeho děsivého, modrého a mrtvého. Znovu to zavřeštělo, otevřelo to tlamu plnou hnících polámaných zubů a dali z ní ledové krystalky pršely na můj obličejový štít. Pak to náhle zmizelo a nade mnou stál Franks. Věc narazila do protější stěny se zvukem lámajících se kostí. Světlo se divoce kolébalo sem a tam, jak Franks zaútočil na nemrtvého a já na okamžik zahlédl kostnatou postavu potaženou jako papír tenkou kůží a s rozcuchanou hřívou bílých vlasů pak světlo prudce uhnulo, když se věc odrazila od stěny a skočila na Frankse. Nepřirozený strach, který na mě předtím padl, zmysel. Mohl jsem se znovu hýbat. Zašátral jsem po vlastní lampě, převalil jsem se a vstal. Frank schytil vřískající stvoření, použil proti němu jeho setrvačnost, přehodil ho přes rameno a praštil s ním o ocelový stůl. A nevypadalo to, že by nemrtvý něco cítil, když se zvedl, ale to už jsem u něj byl já a podkopával mu nohu. Gumovou botou se mi do chodidla propálil mrazivý chlad. Necítilo to žádnou bolest a znovu to vstávalo. Zasáhl jsem to velkou gumovou pěstí ze strany do hlavy. Trochu zavrávoral, ale pak se vedle něj objevil Franks a drtivým úderem mi ho poslal zpátky. Věsti mě boleli mrazem, ale praščil jsem to znovu a pak zase Franks. Vyzáblá hlava se mezi námi odrážela, jako bychom hráli tetrbol. Oba jsme byli v protichemických oblecích neohrabaní, ale oba jsme také byli opravdu dobří, když došlo na utloukání k smrti. Znovu to zavřeštělo a Franks tomu vykloubil čelist. Můj další zásah to poslal přes stůl, nemrtvý na druhé straně spadl na zem. Světla dvou lamp poskakovala, když jsme zatím oba vyrazili, připravení vydupat z té hrozivé věci neživot. Ale nic tam nebylo. Cože? Na podlaze ležely jen skvrnité měděné dráty. Stěžka jsem dýchal, otáčel jsem hlavu, pátral jsem. Kde? Franks to hledal taky. Zmizel. Zmizel. Co to má sakra znamenat? Po žebříku to nevylezlo. Stáli jsme v pevné ocelové nádrži s jediným východem. Spalující chlad v končetinách začínal ustupovat. Nahradil ho vroucí příval adrenalinu. Vypadneme soud. Franks se mnou pro jednou souhlasil. Noční poušť, ještě nedávno nepříjemně chladná mi po nepřirozeném mrazu v nádrži, připadala jako vítaná změna. Odkud ta věc přišla? Stáli jsme v mrtvém kruhu, pátrali jsme baterkami v poušti. Co to vůbec bylo? Ledový ghoul, odpověděl Franks. Mumifikovaný nemrtvej. Vyskytují se tady v okolí běžně. Jen v polárních oblastech. Dagway nebyl nejpříjemnější místo, ale do Arktidy to mělo daleko. Umí se teleportovat? Ne, jsou to ledoví zombi vyhlášený houževnatostí. Teď už jsem v tom měl vážně bordel. Po žebříku neslezl. Objevil se odnikud, skočil na mě, dostal pekelný výprask a pak zmizel. Nikdy jsem o nich neslyšel. Jsou vzácný. Neviděl jsem je od... Franks zmokl. Zajímavý. Co? To je tajný. Po tom všem? Víš co, Frank si vlastně mi nazádá. Ty zatracený parchanté. Vezmi si všechny ty svý tajemství a strcije. Je všechno v pořádku, Agenté. Major se vrátil do kruhu. Tady jsme skončili. A úložiště? Franks se naposledy podíval na díru. Zahrabte to! Kapitola 9. Pykape mě odvezli k přenosné sprše, kde mě postříkali pěnou, vydrhli kartáči, vzali mi můj oblek, postříkali mě horkou vodou a pak ještě jednou ledovou, než mi vrátili mé oblečení, zbroj a zbraně. Protože nic nenaznačovalo, že by se v tomhle konkrétním úložišti nacházely chemické nebo biologické zbraně a ostatní úložiště nebyla narušena, asi šlo o přehnanou opatrnost, ale na druhou stranu představa zvracení krve a poškození mozku se mi také nějak nezamlouvala. Zatímco mě myli, drhly a zase myli, moje mysl se upínala k symbolu. Ať jsem opak doufal sebe víc, věděl jsem, že tenhle den přejde. Tátovým životním cílem bylo mě na něj připravit. Nakreslil ten symbol do hlíny základny v kazadoru, aby mi ukázal, jak vypadá a předal mi dopis se zbývajícími informacemi, aby tím splnil svou povinnost. Dopis zůstával neotevřený, zavřený v jedné mojí skřínce na zbraně v Alabamě. On se byl jistý, že až si ho přečtu, tak jeho propůjčený čas vyprší. Táta si myslel, že si ho nechci přečíst, protože jsem zbabělec. Možná měl pravdu, ale já toho starého tvrdohlavého parchanta zavraždit nechtěl. Jak by to proběhlo? Svalil by se ve vteřině, kdy to dočtu? To byla děsivá myšlenka, protože teď už jsem neměl na výběr. Franks si mě našel u Blackhawku. Vrtulník byl pěkně vyhřátý a připravený k odletu. Zavolali mě zpátky do Las Vegas. Vylezl jsem za ním na palubu. Nějaký novinky o útoku? Bedlínští Grimové dostanou odměnu. LM se vyplatí asistence. Gratuluju. Franks skutečně zněl zahořkle. Případ uzavřen. O pár minut později jsme byli ve vzduchu. Tou dobou už jsem byl tak unavený, že jsem se ani nesnažil s se vyšťourat další informace. Věděl jsem, že by to k něčemu nevedlo. Vypadal ještě uzavřenější než obvykle. Zbytek letu jsem využil k dalšímu šlofíčku. Lovci pracovali v tak příšerných hodinách a bývali tak vyčerpaní, že si vyvinuli schopnost usnout při první vhodné příležitosti. Vzbuď se! Za oknem zářila neonová světla Las Vegas. Protáhl jsem se. Tohle byl slušný odpočinek. Franks přede mnou něco držel. Vteřinku trvalo, než jsem v tom poznal otevřený laptop. Vmáčkl mi ho do rukou, vytáhl ze svých sluchátek kabel a zapojil tamta moje. Otočil jsem počítač, abych viděl na obrazovku. Zvláštní agent Dwayne Myers, bývalý dočasný ředitel ústavu pro kontrolu Monster, za poslední rok hodně zestárl. Jeho vlasy prořídly ještě víc a začínaly bělat. Ztratil na váze a Myers nebyl ten typ, co by měl váhy na rozdávání. Pohublý, unavený, tvář s stresem a tmavé kruhy pod očima. Myers vypadal strhaně. Pite, Tahle je zabezpečený videohovor, ale musím mluvit strčně. Popřeže k tomuhle rozhovoru kdy nešla. Existoval krátký seznam lidí, kterým věřím. Myers na něm nebyl a nikdy nebude. Ten chlap byl připravený schodit na Alabamu atomovku, jen aby splnil svou povinnost. Při svém poslání utajit monstra před veřejností zničil tisíce životů, včetně toho bratrova. Majers nebyl ten typ, co by vedlejším ztrátám dovolil ovlivňovat jeho práci. Už mě jednou využil a zničí mě v okamžiku, kdy se mu to bude hodit. Co chceš? Ber to tak, že o mém sesazení víš. Opřiznávám, že jsem si trochu juchnul, když jsem se o tom doslechl. Ještě jsem nevymyslel, jak budou vypadat pozvánky na večírek, ale dort už jsem objednal. K popokání. Ale já bych tak rychle neslavil. Podle všeho si s mým náhradníkem ještě nejednal. Je to tak? No čeká tě ještě spousta zábavy, čímž nemíním ten dort. Tohle je zdvařilostní rozhovor. Agent Franks mě informoval o vašem objevu. Ach, dobře. Možná můžeš doplnit detaily, protože on mi řekne leda kulový. Když jsem to říkal, podíval jsem se přes monitor. Franks mě ignoroval. Obávám se, že jsou to jistá data ohledně vládních programů, o která se nemohu podělit. Jako Nemezis. Nikdy neuškodí rozhodit sítě. Majers se zamračil. Třeba. Bez ohledu na to, jaký nepodložený informace si o něm slyšel, si můžeš být jistý, že dokud já nebo agent Franks budeme zastávat jakoukoliv významnější pozici, tenhle projekt do provozu nikdy neuvedou. Protože já zabiju každý kdo to zkusí, zabručel polohlasně Franks. Ohledně naší současné situace, k dnešnímu případu nemám víc informací než ty proto jsem s tebou mluvit nechtěl. Potřebuju, abys doručil zprávu Erlu Herbinčerovi. Majer z Erla nenáviděl. Překvapilo by mě, kdyby šlo o jinou zprávu, než chcípni. O co jde? Pověz mu, že to, o čem jsme mluvili v Copper Lake, už probíhá. Nevím, co se blíží, ale LM a všichni vám podobní na to musí být připraveni. Jestli zjistím něco dalšího, co by mohlo pomoct, dám vám vědět. Lovci monster musí být připraveni jednat. Majersi, my se připraveni už narodili. Naší největší překážkou v práci jsou pitomci jako ty, co se nám do ní montujou a udržujou nás v nevědomosti. Pověděl ti Franks o symbolu, co jsme našli? Majersův obraz přikývl. Víte, komu patří? Ne, nevíme. Cítil jsem, že říká pravdu. Už jste ho viděli? Majers neodpověděl. O to jsem si myslel. Kde? Všude. Posledních pár let se objevuje se stále vzrůstající frekvencí. Moje zdroje tvrdí, že na dnešní konferenci se lovci o spoustě těchto incidentů bavili. Stěžka jsem polkl. Tátův symbol a vzorec objevování nových monster byly propojené. si, poslouchej. Dochází mi čas pité. Jen bys měl vědět, že všechno není tak, jak se zdá. Ve vládě vymýšlejí změny ohledně toho, jak v podobných záležitostech postupovat a jak bojovat s nadpřirozenem. Já s některými novými postupy nesouhlasím. Bez ohledu na to, co si o mě myslíš, víš, že vším, co jsem dělal, jsem se snažil ochránit Ameriku. Já svou přísahu o obraně vlasti beru smrtelně vážně budu v tom pokračovat, jak mi to moje schopnosti dovolí a bez ohledu na to, jak moc se situace zhorší, se budu své přísahy držet nebo zemřu při jejím prosazování. Majers mě začínal děsit. Vyřídím to Erlovi. Hodně štěstí, pane Pite. Obrazovka zčernala. Frank mi laptop vytrhl a okamžitě začal mazat data. Na letišti jsem zavolal Julii. Byla ráda za moji zprávu, že jsem v pořádku, ale přes telefon jsem se zacházet do detailů bál. Ta věc, co táta chtěl, abychom se po ní dívali, je tady. A pověz všem, že se to týká toho, co jsme zjistili předtím. Dlouhé ticho. To není dobrý. My to zvládneme. To vždycky. Kvůli všem těm tajemným špionským nesmyslům jsem byl paranoidnější než obvykle. Řekl jsem, že jí ovšem povím, až se vrátím do hotelu, ale že se nejdřív musím o něco postarat. Hovor jsem ukončil s těžkým srdcem a nervózním žaludkem. Největší strach se měl z toho, co udělám státou. Odkládání skončilo. Musel jsem zjistit, co ví. Jeho dopis byl v bezpečí na farmě Shacklefordu. Mohl jsem mu zatelefonovat, ale tohle jsem potřeboval vyřídit osobně. Máma a táta žili stovky kilometrů odsud a má sobecká slabá lidská stránka byla šťastná, že právě teď není možné s ním mluvit. Čelil jsem všem možným druhům zla, ale netušil jsem, jestli na tenhle konkrétní úkol budu mít dost silný žaludek. Potřeboval jsem si promluvit s někým, kdo to pochopí. Potřeboval jsem si promluvit s rodinou. Lidi od nebezpečných materiálů v Dugweji mi dali velkou najlonovou tašku, kam jsem si mohl dát zbroj a zbraně, díky čemuž jsem mohl projít letištní halou k taxíku, aniž bych vyvolal paniku nebo na sebe upozornil policii. Jeden výlet do cel okresu Clark už jsem za sebou měl a o další jsem nijak nestál. Dal jsem taxikáři moševu adresu a vrátil se k přemýšlení, jak jen svému mladšímu bratrovi povím, že budu muset ukončit život našeho otce.